<وعی> اور یو جلال دین ودا او محققین دا ویجرا کول دي چا دي زلیخه کول خدا به هغه صورت کې شي بعض زویاد کی کوم راضی چې زلیخه رښتو چې کوم راضی مې سمور شو بادشاہ چې کوم جنو کله شی با سم چې راوخته وي څوک ساده که سو فاشون کول شوړه تاله نه کاټه را مې استم دې صبح چا زلیخا سرا نو ځوانه الله او لاغلا ورکرې درته ماغه زلیخا نه تفوز وک یوسف څنګه چلې اوسه وک مخې پریدا تشه تي ولی و ما وبرو نفسین نه سلام مرد نیسوی زاختو ځنه شم صفه کوله الله پوکه چې رحم کړې نه کنا نو نفس کو خلقو تدغ ش نه کوم کې کنه په بدوبان دي الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم او رب زما بخون کې مېرابانه جاي اوسه توبه واسو کنه خلاص شو عزبتوبه و باسم خب بعضو مفسرین و نظر دی چې پدیکا به تاخصی ده زلیخ زلیخا چا غاسته چې په لسان هغه نظر مانا شوې میشا و سنه رحمت مخه هغه جنې چې موږ نه رحمت وا اوال کان دیوا دغې پیدا شوې دی خدا چی دی توې اسرایلیا ته فماتب تذکر الله مصدق ولا نکذبو ندروغ جن نه غنو ان کاخسې اخسې ویني اوکر نی اخستی نبی اخستی من گیسا اوکر نا ایلا ما رحمه ربی اینا ربی غفور رحمه وصدر اللہ راگلی زکنه جی چه اوس باچاوه چراولئی وقال الملکو وقال الملکو باچاوه لی اوتونی بی اگر آولئی دلتا اخت سر از تخلیص خالیص کرزوما دا زند خصوصی مشاور کرزوما دا گا سر ای دلتا راولئی علامه کلمو او کله چې هغه خبرو کړې وحب ابن نبی وای بچا تا او یادې وی توجه او یاد وی او خبره موسوی شروغ یوسف علیه السلام ته دعا وی یو عربی اول بل غران هغه دې بچا د نو یاد لاند شو دی دوچ لاند جو خبره ته رساله وغلی قالوا انک اليوم یقننتن روزی لدین اعظم پنزه زمن فقوی کی به ما کینونه د چدمه تبیخاون بوی امین امانتگر امین عام به ژوند بچی امین امانت شوئ او د چدمه تبیخاون بطین ومومی چې کوم جنو سره رئیس وزرا مقررات د عزیز مصر په زبانین قال جلی اغه وتڅوی وګرځا ما زرا له خزائن در د در حزانو در حزانو در مانم شرکا خزان چی میکا وزیر خزانو میکا انی حفیظو نیکنان زیم اساتون کی علیم پویه دواشی پا تو پا ما کشتا یوزا منتگرم آبل چکم دینو پویه پا طریقه در استعمالان پویگم حفیظو نیکن و علیم هم یہ خطفو ما تا یا رتبہ خراکه مرتبہ مقام راکه کرسی خراکه رو در آکه چراکه دک رو در لو دراتا بلو ده مرا کو ولی هغه ته وحیش وو چې قاصلی را روان ده اخر دولګی نمرې چبري راشا او دغه وجب جما واهله او دې کې وا خدمتک خل کوشي څه بوشي د خل خدمت با موشي کرا دې آیا نباز خل دلیلی سي چې وټونه وختل جای شو کنه شو جای شو کنه منګوې جا قرسه وختل خو جای شو خو پس د چاین ده روز روز دی نا او کنه یوسف علی الصلاۃ والسلام تا اغه هویت چته بچی کنه یو خدا بنی پایزی خزما خدا بناسی او امین رحم بی او مرتبه خوان بی زو مکانی و منزله او تین امین متمن لو کلی شین بی مداری کوئی کله چرا خبر او توکنا اغه وشنه دشی پو مفتی کنه کنه ما او بای خدمت ده خلق کو مزرا خلقو خدمت ده گری چ ما بت الله کیدا وزیر خزانه کی این جن یلاخو الیالذی انی حفیظ و علیم اودا په ذریعہ د وحی سره خبر شو او دوه صفاتو پر کې موجود چې یو حفاظت دی او بل دی او دا په طریقه د وحی زو د خبر کوت کړي او بلدار چې د شریعت من نه دی او منقبل نه شریعت زمونږ په اړه دلیل چې نه شي چې زمونږ په شریعت کې نسقتی موجود وي د پرد نه وغختلو زمونږ په ذریعہ چې دادی دا چې لا تسلیل اماراته امارات بنه غوړی امارت با نه غواړي چې نه غواړي په ما سم من کړو خو نه بغواړو ته نه ا کچا پزوره ونی وله او تز ما صاحب چې ګنه راشه نو بیا یو سړی دغه حدیث لپاره مناسب وی او باچا ته غواړي چې راشه قزاوت وکا او ته چې نه ته ګناګاری امرین الحکما ځتی دا خبره یا امرین الحکام کې دا خبره کړی دا فقحو چې دا شی څه ده بیا دربانی فارسی ولې اسی نشته ستا په دې روډه باندې یو ظالم صلی چی اوغه به خیانت کوي خی او ته به خامخا د امانت په غاړه به ته بیا اخلي ولې بزګسان علو ځم لايق نشته چې نهشته ته په غاړه واخلی که هغه ته به دغه وراره وکنه ورته مخ نشه سره داغه وراته دا انیه حفیظ علی مصر والا والا و کذالک مکناد اگر یمازی ور پر ریسوال اسلام د پسمت د مستر یا تبوازه بنیولا من هداوی نه شیا شو کومل کیدا خو خو او رشیدو رسو منغه د اجدنی کانو باندې خلاص شو قصلی شروع شید قصلی چې بچوږي کیدل بچا بچوږي شو کدر تپس دغه وسو نہ بعض نہ خوه باز هغه دوی چې دغه باچا مسلمان شوې دي ټول اختیاراته کلي چا داس پر لري دي یوسف علیه السلام ته باز وې مسلمان شوې نه مسلمان شوې نه خو ظالم ان کافر دي خو د کافر روح دام کله کله چې ګم د مسلمانانو یا د خلکو ته خدمت پر برداشت کول شو اے کله کله جایزي خو پته شي ته سړی چې پوهید باطل خدمت نکوما بلکې د حق خدمت وکوما کدا یقین یو سړی د حاصل بی نو بیا جایز ورځې دې نو ګرسبه سم کړئ لوي روداد ظالم تو غاړه لکا هارون رشید تو زمانه کې یا ابو یوسف رحمت الله علیه سو قاضی القضا تو کنه ها او هارون رشید د اغه زمانه پرنسپاس را ظلمو د اغه زمانه پرنسپاس را څو دا ظالم او د جائر چې څنګه رودا چا په غاړه واسوسته امام ابي سوفسه بلې پويده چې دا دیمو نصیب سره هیڅ تا او کله سره په غاړه باندې خيانت وکړي نو په دا غاړه ساز باندې د حکم دی دوکره چې قصه ری شروع شو وهلې ځلته هوغه وو کله مسلسل کار کولوندو کې کنا او وکړه بچی د نو کال سالارانو او نو شوانو هر طرف نه خلق راته عدالت کیه یوسف علیه السلام خزانین ډک کړي دي سیبا او ګودامونه ډک کړي دي او د راشنونه راشنو نه چې د نو خلقو لاندې انداز اندازه سره ورکې پارزان قیمت سره دې دو بجو ډېپو کو نو کنه رسول علیه وسلم دې په څو د انصاف ډېپو ا دې عام ډېپو ا ته کینو چې خبر شو د یوسف علیه السلام زې کی د یعقوب علیه السلام ټول کې خلک خبر شو چې داغه شانده مثال کې یو شړې دی او ډیر مصیبت او داسې چې ګورم راته کوي او مراد ولرته یو کنه یاکوب اسموئل قسلاتم مسجد له و او بچو لاړ شي هغه نڅراو دی غلاراو دی وجا ايخو یوسف له مرحله راز راز له یوسف سره نه فداخرو علین نو تل عليه peace be upon him shahid arba tanan wa taala peace be upon him he li fa'ara fa hu pi jandal o zma go mehrabanan uruna quraala ta khairi wa hum lahu munkirun aw jo agala na shnagan na gataj do sarkare da bachai aw jo ta katle sho agata che katle we che smanga roor de kash roor ko jo sa khabar ne ترجمان پوسته سر خبری کهی ورطا وی خا دو کم زین راقلی تپوزو د دو کم زین راقلی وی دو کنان خا جاسوسان که با نهی دو داغازهی وی نا دا دو دو دو دو دو پیغمبر زامن دی جاسوسی کهی خا کم پیغمبر وی دو یاکوب علی زام زامن دی وی خا یاکوب پیغمبر دی وی آو نو تپوز توو که نور رو نلری و کنلری اگو وی چه یا رور خوز منگه رو مر نغای ښا نو تاسو میرا بون یو کې چې ربول روح چې کده کار نه تاسو بل مور چي دي د پلاز علا چې روح د کومرا ولې زما فاطمه هغه ازما کار دي هغه ازما چې کارش قال ولي يا توني بیا خلکم را وليا غور ساس نبی بكم در پلا طرفنا مورخ تاسو یی جدا د بیل د کنه بیل مور رود اگر راولای الله تعالی ترغیب عمر کای ای تاسو انیو فلک ال کوم پیمانه لربار دو خان او او زخم الماسیا عمر کوم بملمنو اشترا نم کوم کنه او بل طرف تبارم پورا پیا کوی نه کوم بجه ای که چه کمو تو؟ نکو ما. نو دل تا دی پوگر چه که. ورزی کار خانیه تا چه که ننو داداگه کم کم. سو شی کم کم. دروده. آده و داخله لکمی دا ساینا هندی دا توله. تا صریع هل تا ورزی پسه ای که چه که ننو اتاوه چه تا لکم که که نه؟ یا چه ننو کل آیا چه. نو دیوه نه پرا پرا ول کمه کموه فا ایلم تا تونی بی کاغج را نوسته فلا که لالکم راشن نشتا از تاس دوباره زمان او نزدی او مرازه گوره بیا دوباره را دو نشتا ولی حق دوباره نشتا یو دز راشن ورکم دوباره نوار کم چالا خود اغیب لحاظ سرا با تاسولا بخیر دی در بیا کم کراو را لی دوباره قالو اغوی ویلی سن راوی د زګ کوشش به وکړو د پاره د غفتلو انه دا غینه ابا او دا غینه پلاړه وای نو دا کار کوو کو خدای خو خو ان شاء الله پکی پټه وای نو له خپلون زمين پکی مستتر دی وای پدې چی ان شاء الله پکی مسلمانان دي مسلمان به کومه ان شاء الله بوي کنه بوي او حسن زندگی دې شي دې وایم وقاله لفیت یا او شوباشه مقلو نو کله ننته ویلی ایژالو هم او چیدا وای د جوګه سامان د جوګه پنګ چکنده دی دانو لپاره کنده غره ورې دي کنه پیسې مایسي دا چیدا وای دغه په سامان کې لا لوږه د پادشاه جریو پیسې او پیجنې دلرا ایزان کله واپس لار شیخ کلو کورونه تا کلو قاوت دغه تا خانندان تا چې دې شو واپس راشي په دې وجہ چې یو خدای دې چې نه یاد پلان پیسې غسل داسره ها او بلاداره کې دیشو ځنور پیسې نه وی دوباره برا راضی نه بیا چې پیسې نه نه او بلاداره ستا پیسې مونږ چې به کو هغه به ته دا غرامي پیسې راغلي دي کنه چې راغلي هرامي پیسې دې نه رادا به ته وړل غاړي نو دا به په باندې وبیا راشي چې بیا را لازم کار به وشي بنیابین سار کو او کار به است نه وکم سلام مره جو کلچ واپس لاړ اله بیم مفتو لا قاتقول یا بابا مزه بابا جی مونږه مینا کيلو بنک لې شو موږ نه خو بار دو خانو فرش ولګا ما نه زمو سره خانو زمو ورو نه تل چبار روډو دو خانو وای نو مونږ لولا خو مار چچلې اوس پړي نامي ریږي کنا خو یا یو زلې ريده لده او وسدين کلک کلک خبري اوس راکې قالو ان هلا منكم عليه اياذ بي غما تاسو را پدي باندې اما د دوم را چې څنګه چې ما تاسوامین غنړې ولیدلې پورون جل <سؤال> شانه الله <سؤال> بيترین رحم کوونکی دې فالله <سؤال> خيرو حافظا وهو رحمون راحمینا الله <سؤال> اکبر ولما فتحو آکلا چه اگو کلاوک در سامان واجدو اولی در بزرار تا مخبول اگد پانگ اگد از پیسی مایسی رود در واپس رشی و دیوتا دی اکوال اسلام زامن ویلیا بانایز مپلا را ما نبغی منگر نور پیسی ما نبغی منګه نور څه وادو د یوسف احمدو سامیستانه ما نه بری منګه نور زیات نه ما نه بری আজি به زاته داس ومن پیسې دي واپس لې شوې دي مونږ ته ونه میر وغلا باراوړو اله ناز مونږه اله د پاره ونه حفظ او خان ساتنه فوکس مونږ ور لږه اوزيات بیا کو کېله بیرین یو بازوخه ذالیکه کېله یې سره دا بار دې رساندې یوسف احمدو لپاره دات څه دي په پرمنده نو دایو بار باغونه راکراول غوا لا یا کومه سمولیس کله نه لیکم تاسو را حتا تو تو ني چرڅو بری چتا سورو نه وي مضبوطه واده د خدای په نوم باندې عہد او میثاق چې با ما سره نه کړي لتا تو نه ني په دې خبره چاخه خبره غولې دلرا الا مگر غسورت کی ايو حاتبکم چتا سبانه کله چا پرک ته شو عذاب د خدای چونه د الله په قریب کړه له ټول جوج له شه یو بیا ټیک دا کتا سره ګر نو بیا په ټیک دا که تاسو را ګرښوی نه یاستئ او بیا دا تاسو پریږدي چې چیرمه هو غړاو تاسو د روغ راځئ دا بیا ګوره نه منم دلته فلم ما توکل چرال مو ا روډه غتاب مو شي کهم هغه وا د خپل قاله هغه وی یعقوب علیه السلام وی الله علا ما قولو وكیل الله جل شنهو پر خبر باندې جمع ویناو کړه وكیل او غدار امتصری قال جادا خبرك لذكن فالله خير حافظا يا والله لا منقل وكل فدك واسقي الله يشوس كمن نوزي بدلا لا ولم وز بشرنا الله ازلبا زيدر وقال ويا بني ازما من نوزي دروي يوي دروازينا فولا رمزي والغلون نوزي من ابواب متاركه بالله رب لي ولي يهود نظرني ريده زجت دلسه لزوانان ديو شربي نظر كي كن نظر كي مسجد هو چې نن او کنه دوله وکم نه نه لستی کنه او یا کا بنیادونه وسروان دي او یو لشو ددا چېن پيوزه باندې رواني نظر کیږي ولی مسجد چې خپل د پته نه چې یو سړي ځامن او اوس پته لګیدل د چتا د يعقوبي سنتي ځامن اوس خاطر د نظرش او یا د امر درب دې چې پيوه دروازه دغور چو دروازې استاد غفر چو دروازې ديري او هغه چلورو چلو, چلو دروازې او پیو در زم... دروازه من نه ځای چې پیو زباني بونکی او ټولونه ولوسي دا یو احتمال مكن چې نو نا یو ناڅاپه دروازه حمله وشي او کاپيران دي کنه یو کله زموږ ته دا پته دا غلطه مېسران واه زموږ چړي کاپيران دي کولی پیران مېسران ته د پیران هغه زمونه غلطه داد پیرون نه ده مصاحصان پیرون مخکدار پلار دیوی دا داغی او مطلق دا دا و پیرون وی کیده او داد دا دا دا چکل مرشنو داروست ولید بچا شویده ولید بده مصاحصان دوخت پیرون ولید بن مصاب ابن ریان ریان ابن ابراہیم سان دوخت پیرون او داد داد دا دا مصاب چکم ده د یوسف لپاره هم په زمانه کې او دا وی مسلمان شو چې دا کله مون شوې ولید چې ګمنا غزوی دا غټ خاطر شوې دروسی. قوال العالم کوم سم شوې له اقرار شته خدا خلق د شي کله کله وای چې دا موږ سم مسلمان شوې موفسرین کله کله کل دا خبره کړی یا مقصد دا دي چې چې ته په یو ځای کې په یو کس کې سومې شوې ده یوسف علی سوامي له دا استعمالومشتا د یوسف د تفتیش د پرتاش بلا بیل او دې ته څه په دا وایي نو واه یو تشویدا چې څوک ژوندې دی دمرې اې غم نه مرده یو یا وای چې ګننه مالا کول مونته پوس کړو چې تاج مازو وځلې او سو وای دا چې ګننه شرما نه پوس کړو چې تاج مازو رښتیا وځلې وای نه دا څنته ما وځلې منګو دا سټډن کشي وای چې وي زوب راو وخته زولای کتاب لوخوم یان بیا بر ما حراماس معاذ الله ازل بد تر کداماسه د ان بیا غغه مون پړی شو معاذ الله د دینه بد تر وې څوک ده چاورته ویلی شرم غوته ویلو په دیو ځباندی یع کومه زم تدای یقینو چې صبا رسول الله جو دې هو تاسو وګورئ چې دا لار شي و ما ونیو کوم نشم دا فابريک تاسو نه من الله دې خدای گرفت مرشې نه هیڅ نه اندې نه حکومت نه والله دې وږ دې خدای والله چلیږي هغه باندې ما ځانس پر لري دې پاګل ځان ولما دخلوا كل <سؤال> جنن وتلدا غزا نشامر کلو بابو املا دجو ما تننویغ ننداف کون جان داوی من الله د الله فد غرف نائثه اد الله فیصلین حص اسلام یعقوب علیہ السلام الا حاجه د یعقوب علیہ السلام کی چلا ظاہر کلو کارا کلو پورا کلو وشاتیوک و انه دز گچ منگو تفودلو سر خلق نہ پویگی ولمّا دخلوا كل جنن وطل علایوسف ولیصوم باجی او الیہ خحو زے ورک زانسره دورور خپل ورته زے ورک وکدا شکلال تور رسیدل زانه زانه دو دو کسان چین دو دو دو دو نو دا بنیامیز زانه پرهوستہ په چې زانه پرهوستہ دیسوبسوم تماشه تېتنه اته پرځوګه جداولی د زانه یوهلی پرهوستہ د ورور نشتاړم د دې ورور دا هغه صاحب دا خواو نشتا او دې ځنه ته ښيي ینو ایستاسه خوخه د چره ما سره ډوډۍ وخوري خوخه مې دا هغه بو ته ځان کم دیته چې کینو تپو شروع ک په خپل جبه تپوز وبرانې کی شروع ک چې ښا وای ابو نیامینه څخه سره دا سچي به د مې ورونه دي نور ورونه لری ک نه لری یو روز ما وو او دې ظالمانو څخه تور کړه دې ظالمانو ورکل وستا سره څو لکه دا وکړه وې ما پرازا بې د دې څنګه به الله سره ما سلام کړي وې خان استاد چې زستا ورور نو دا دې خو نه د چې زستا ورور شمه هغه ډیر خسرې خو چې ته د مرځ یو چې ته بسو کرا کنه نو ډیر خسرې په دمرځ یو هم نه نو یوسو بازم پر جراشو دقا وقتی آه ورطاوی چکت دخپل ورور نخوینی نو پیجنی وی آو پیجنم وی چنگا ویز داغی پسر یو داغ دی زما پلا راتو چی یو داغو پا دی خط سر بان نو تاجلری کتو خو گورا وی داغ دی وینی انا یوسو اخو که زستا زانو تا معجفی زستاورورېغه اسغه مکواده د رسول الله په من باندې کله چې داخل شو سوال الله تعالی ورکو ځان سره خپلورورل غواړل قاله و ان نه هغه کوزه ستاورورم م نه مي دي د پاغه چباني چې دیو خړیږي هغه ورته و چې ورورا جو سميمه فريدان زه جو سره دا دا غلط دی دی دی نا با پا پا سره دي رسول الله دې دښري ناګوي پرواه م کوزه په خوې حکمت سره تا دې سر و ده په خود دا او چوسې ساری فلما او کله چې برابر کړا و اسره سامان د تلو یالا سیکا ته کیو فستاله د وبس کولو خو هي پیراه کی د وروړ په کالو کې د وروړ په سامان کې سو ماذر مواجرون اعلان کوي او اعلان کوي چې ايتوه اليرو اي قاتله او خان باندې سواری هغه موجي داوا شاک لري دې نوکار کړي سوو ځنه کړي ولې کې سوو ځم کړي دا ته منلګول بار ناق دې کنه نه هه او تهمت بار ناق ګوټه او پیغمبرانو خو ګنا نه شي پاک څلداغه نو وي بار ناق ته مت لګي آیا وي غلو مطلب دا ده چې هغه څنګه نوڅه یې هم دې یو قریب یو بعید وکنه عدالت مړ قریب نه دی اساس کې بلکې مړ بعید اساس یې صلی الله علیه وسلم ای دې صفه علی صلی الله علیه وسلم پټونکو اوږی گئی خبره صحیح و رجل یهدی السبیل ابو بکر سه نه چاته پذوک دا کم سړی چې دا څوک دے دا څوک دے هغه یو سړی دی چې ماتلار خې خدا او مونو قریب خلق واغسته لار څه مطلب دې دی لاري او هغه کوم لاره مراد وو د اسلام لاره او د روحانی لاره مراد او دې دروغ نه وي غا قالو دغسينه او چې موږ نن وېلي مخره واړو چې شي جوړه کړی دي چې تمن تمن تاغلوې څو قالو انه فلمه را کړی سوال ملکه په یمنه بچا هغه روخي سره چې ګنو نو دا غنمم هغه کار او بابا اسکلیس وعلیکم السلام پلمان جاړه چاله پاجراتل کې پېچې سرا یو باز د اوخ با انامي چې موږ نه ګټه ملي او زه چا شنو چې پر دې غوښتنې منغ تاسو لوخه پټو ابل ذاته سپاته چې تاسو پیسې منګه په سامان کې یې شو آغه د کیران به تم غره وريدي چې منغ لا کوی هغه پیسې به به ته پټ کړی وکړه تاسو قالو دوی کومه جزاوڅه سزا به چې تاسو دروغ وای نو دینو کران وایږي چې بل زام کچته تاسو کې دروغجني غلا پټل شابلې بیا قالوا الجزاء على السادات دا وجدا اقم سري کی سامان کی بیا مون تلی شدا شی فوا جزاؤه د قصری بدلی سزا د کرنګی جزاو ور کو زمون په قانون کې ظالم تا غلطه زمونګه د قانون مطابق دغه سزا د قداه چې د چانه چې چا چ پټکړی داسړی بداوی غلامي او هغه سبوسی کی سخدمتونه بکی نو زمون په شریعت دا قانون دی د اقبا زم په شریعت شریدار ویسایدہ شورو دیواچو بیا وی دین داو په سامانونو کې قبل بیا یاخی مسجد سامان د کلوورونه سمستر دا بیا راوي سم بیا یاخی د ورود سامان د کلوونه د دورور د پیټینه څه شي راويسته بیا راويسته دا پیمانه راويسته اول په دشي تاويده دا دا دا چې کله بنيامن دا سامان دروړل شي وې دي دا څه دې دا بغلا نه کوي بنا خامخه خپل د یقین حاصل کا چې او دي که خو کارش کنه هغه وی خان کذالیکا د قشن ته لکه سنت جي سوبل عزت والسلام د اوروج د سرهول په داهلات کړوا او منګو ته چل چل خو طریقه ته بیر منګو ته خو دل یو چې د نالي یوسفہ د نالي یوسف حیلکول حیلکول د پرد حاصلولو د امر شرعی دا جایز دی او حیلکول د پرده حرامول د حلال یا حلالو د حرامو د پرده دځره ناجایز ده حیلکول مقابل د امر شرعی کې دا ناروا دی پوځی کنه او دا تدبیر چې لري کنه دا شی طریقې سره چا خو دللی الله خو دللی په تلکته وای سره دا کار کړي چې تا حلی مذمومه نه وای اوس پوځی حلی مذمومه نه وای حلی مذمومه نه نماتاستو یی کنا چپ دا یوه لوخه بنی ووبوبامس کله دا کایو لوخه دے اگر سره بغنن بان خارکو بدل نری تارض شو کنا مطلب کار کرو سا الیس قات ثابتای کنا پروګ اور بلداره چې یوسف علیه السلام په شریعت مالیک و زمون په شریعت کې دانش تا زمون شریعت کې ودا دی چې غلط نه به څوک کټ کوي او کته چهلا جوړو چې نه دا غشنه غلبہ چې خلاص بیا به تا څه بیا دا به نو کړ شي چې غلام یوسف علیه السلام غلام کړی دی بیا که قیاس کوي په ټولو کې قیاس نه چه نه یوه د رب اللهم نه کنه خلاص شو او زنین تشریعت چې منه راغلی د الله تر تکې بو مرتکبت یوهود فتستحل الله باذن او بلدا ما هوې لګندا رحیلدا چاغه د پښ در رسیدلو امر شرعی ته چاغه مور پلا ځان تر غوړی ان کېدی مچين وا کئد کو جاهله دو من صفر دي کئد ج라이 مزهري وي کاتبيه کئ نسبت چې الله ته انشاء الله په معنا تدبير بل حق سره وي او نسبت چې بندته وي انشاء الله په معنا چا سره هينې نو د تا کتنا نسبت الله ځان تکي دا تدبير بل حق منور ته خلاص شا. ما کا ننو لیا خواهو روڑ لرا نیوان کی اقبل و لرا بندوان کی اقبل و لرا في دین الملک پا قانون او پا آئین دا باچا کے مالو مدا شا. چا آئین دین وینو. ای آئین تصوئی آئین تا دا باچا پا آئین چی چیزا نجور کرے قانون او مصر پا قانون کی خدا نو. چا آگا چو کی. ونیسی. وی کچو دا غی پا قانون کی. دغه په ګرامې کې تاو غرامت میسلینو غرامت میسلین دیتا وای چې چا نه څه چې چاپټ ک کنه نه یو په دوا طوان تیاغسته ل دیتا وای زه من پدین کوم دادیغه زه من پدین کوم غرامت میسلې لښته بازو مې مامانو لکه احمد محنبل په دې قائل دی لکه جبر شرکی چېستا غوي چاپټ ک په شرکی ګور څه چیرې شرکی په قرنه نه قرنه چې بوت لاش کټکیږي چې بار خوشاله کتابريږي داله هغه ځنه چې ګمونه چاڅره بوت ناغا توان دی یو په دوه یو په دوه غاښ کټ کول نشته دي دا سړی کولی نشته لاش کټ کول زکه مالی محتراز نه دی مالی محتراز وي لاش به کټ کیږي خداو تا چې ګمونه باطري کوي دراسه ده ډېرنه هم لا کې مستره ده له نن تقدیران <تصفيق> هدیه او تقدیران غصاب با او مال مختار زری با نه چکل شو کینغه زی دا کټ کول نشته کنه حدیث شرازی او تر څو پرچیزه او واهل جرینه اپ کوړ چې تنه چې کنه کوټه بنکړی وي سر کړی دا دنه چپټی یا یک چوینو دا مال مختارز ده او که مال مختارز نه ویني دې چې څنګه د اظهرزه ناقص ده په دې وجه فقهاوی چې دا غزه کلاس یو پدوا داون او مال مختارز پټ کړی وکنه پټ کړی طريقه د جولوګړې لګره پټول غونډې الا شهور مګه د الله په خوا که چېر نه خو درځل منګه درځي او چته ولي چا پاج منګه وواړو حال حال د پاص عبدالله علی وی حال تعقوبه څومره د پاص چېګلې شباله اسلام شو یوسف علی څو د پاصه به بیا بل پیداکي کی چې هغه څنګه اسلام و سلام الله علیه مستهم اخر پاصه به چېګند نو محمد رسول الله داخل ده پاسه بابيا الله پاكوين نو انتها راضي عبدالله بن عباس وي چا باني الله باني ادريه نو سمع ينتهي الى الله تعالى فالله فوق كل عالمين الله ده هر ده عالم ده پاسه ده بيانه قالو ده قواسي ويلي ورونو اي اسرق ده بني عميل غلاكده یقنان ده ده ورور هم غلو فقر سرقا یقن غلاكده وده ده غورور هم پوخا سبحان الله هازه بهتان عظیم دا یو بل کو غوستان له غوتی سبزمانی پټک دا خبره یوسف علی السلام په دې کې او کارا کوتنګل و ماغلا دا د شنو ویله په دې په ځی کې پټکړه خبره او تر ویله انتم شرم مکانن اتا سدې بدخل کېستې ما چې دغلا کړی دا غلا ادوا یوسفای څنګه دا دروغ نه ویله څنه چې وا په ټول هغه د شو چې د 11 د دین کې کوم بوت پراستوي د مورځ ترمن نه کیڅو او د مړ او توله بچی لاشه او استاد دې نه کار بوت راغله په باد کې د میدان دوه زری زری کا مکدیش بیا توپوب ما نو د یو ته خبره دغه مشوره واجوي دا غالو څنګه غالو دني که بوت پښ خړیو نو دا غالو کوم ځای دیو ها ته را اوسته کنه را اوسته ها نو مجاهد او ته را اوسته کنه اودني که چې کوم یو نا غ بوت مې در بوت شکنو دا خبره دا دویمه خبره دا و چې ته وې را غالو نو سوالګر دا ولې د کور نه به بيته پوسو ډوډۍ براستل د یو دی سوالګر له دی نو دا څرلاوه د سخاوتو د پلا د یو ماشوم چې کوم جنو جوړي ور کوي چا له دا غلا ده ته سخاوت دی سخاوت دی دا او غیر مکلفوم دي کنه وخی غلاله څنګه غیر مکلفي بل دا وای شي ته دی او ثرور وځي یوسف علی سلام ثرور د پلا کور و هغه څو شي د ډیره مینه محبت سره یو ځله یاکوبای سم چې دا هم ما لرته و سره یا ماده پوری ساتل ته کور کی هغه زما سم نه ولی سم نه زما وی سباب درولې دمه نو سباله یوه د دې قمیص نه لاندې یو کمربند وو دغه هغه ټکو تهړه دا او وی وی لګه چا ته لاړ دوی تسي دام لاړه ویجه چې استادوی خزمان کمربند پټه کړی دا وی کومږي وی ته کوم ته وګور شوکته لاندې قمیص نه لاندې ټړلی وو یو دا بزوی ابو زما ماسربئی وله دغه غلا خدغه سزا وکړه جواغه ته شرک راځي دې اسبہ سامیتازو دیر مد دخل کیستے ما تعلق لا کڑی رہو واللہ اعلم اللہ ربو تعالی سبحان تو سبحان وے قالو جو یا ایها العزيز اے عزیز مصر ان له بندہ یطلب شیخم کبیر دیر دیر بوڑھا جی بیخی فخز احدنا بنی سامنگا یوت دیونا مکانه دج پزے ان نراک منگی نو چلہ دخسڑئی قالو معاذ اللہ پنانش انت اللہ پر چہو نی ساما الا من مگر ہا سڑے بلی سمچو اجا منگی مندلبی کړی او چې ګورنه ني سو ولا ولا تجر واجباتنا بيلو اخرى دغه غرزي سره ما او تاسو دې کېنه هغه خير بده توکو دې يهوداولې خير بده توکو موږ د پیغمبر زمونږه زمونږه خير غره لګي کدا موږ تفرينه دي کنا غره خير او لاځه خلاص څنګه چې خير کوي کوي چې دوی خېری وزما په حق نه قبلي ولې کار کوم کنه زالج غنيمه او دوی که خېریږي زالم وي وې وي که خېریږي نو دې اورونو شي نو دوی دا قانون چې کله به خېری کړه بلا بیل بش داونه به تزيک زیک وزما چې په رسول الله بابا دوی درا کبلو اولیاء هو په توبه وباسو او توبه خوشته لري جی او کله د اهل یعقوب په ده موږ یې کوڅه شو غو نه زیږ زیږ شو کنه او بیرته ځه دته څو آل دهستا چې کله نومې د شول د خیرو د غامونه او بل زکارم په سوالونو باندې شي په سپارې شونم شو پاکستان حکومت نه دی څنګه به یو کوي او په سپارې باندې به غره وباسي بل بره اني سي له کولي پشلو کیراوي نو فلما سياسو کله چې دنه نومې د خلاصو نجی ابرسل جڑ کا کون کی قالو الکبیرو تجو غمش یہودا علمت علم یتا سپتا نشتا یکنا ساز اربل احس یو پتا سپتا اسو مضبوط تواعدات خوے کنون بانی و من قبل تو خو ہم تا سیو نقصان کرے اگر جو کوتے کرے شب زم باراکی زمی شے ما پد خدمت مصر تر سو پر اجازتو کی ما تزمپلار نخوز یگم دے زنا زمانہ یا با اللہ فیصلہ اولیگی زما پر د ملک فیصلہ اللہ خ فیصلہ کوم گرے یا با منشم یا بطلار ما و غالی او تراوته بریز بدل تایم زه تاسو زه لاشي لا دې کومه خپل خلاص falo de faqul wa ya banay muklar ek nansta u zai qla krida wa ma shay namang haazir na haazir naau ya gawai na kaw magar pa agad subani che mang poy shway asto wa ma kun namang bi da putu zun نوخه د شپږ څیڅه کې دریم نه دی کړې آیا په درغیات موږ ستاسو څیڅه کې دا یو نه توله تا پوس کړه چې موږ په هغه کې کمیسر ولایلله چې قافلین ته پوس کړه چې موږ هغه مسئله ورغليو وای نو له ساري په موږ رښتیا وایو نو کہ ساو تام کمال یا قبلہ دی نفس نو یوکار صبر جمیل زواکار جہادت ہے اصل روزے دی اللہ پاک جاولی داتول انه هو العلیم الحکیم یکن اللہ پاک کو یہ حکمتوں کاوندے حسن بصری څو ګې چې ګنې نو څلوي ښه کاله څو ګې ښه کاله څو ګې چې کوم دینو ډېر کم څو صورت او ډېر مدا په کې وختیدنو ډېر دا وتواله نو ما کواله ولودې جونه بیل شو تد جونه وقالو يا صفاله يوسف اې زما وګت غمه په يوسف باندې او ستا سنف سنت په لږه دا کار ښه تکړه دي نشی هغه خبر ولی ما هو له کناچه مار شیشل په دې نه ریږي کنه او د یعقوب علیه والسلام وه یغنو شې چې په ذریعہ وايي په قصه اوس ګناګار جو نړي با دا خبر بیا وایله چې کې دې شدات چلو زماده زوره په پاره څنګه کې قیاس وکړه په مخینه عمل باندې زه دا داوي بس لكم انفسكم امرن و بیا او و بیا زت انهه مینه الفسد سپیشل سترګي د ډېر ډېر غم د وژنه مطلب رانه ختم کړو د سترګو جڑا د وژنه کنا سره وژنه د جڑا د وژ چې دوه توي د وژنه د دومره جڑا ولې کوله ها او مطلب دا چې چې جڑا د پر کولا چې شین شزما سو چې تبي نی او که چتا مړوي یقینا ته پته یې جڑا نه خو د بي جنې نه لیدل زګ چې نور دا جوړلې فاوو کزیم دغه منا ټکو چې دې کوټې د موږو دایې کې دې اڑل نه نو 17 کړه چې د پخاس تملا اچھا یوسف سره ولې نوم راوړل خو الله ورته ای خاتم ولې دا کو چې ګمنه نو دایې اشکا له راضی کنه چې ولې دې تومره مسافره دې تومره مونږه کی یوسف علیه السلام خپل طع دخنه لېګي اګه دا خالي غلیزه ژوندۍ مدل ته پلان کیږي چې کیما نو دا او تویل نه دی کوي مشي په غلامۍ کې وزګار و تنو روس چې بادشاہونه خدو ته نه لګه الله او تویل چې میله ولی د امتحان د مضبوطولو لپاره چې اجر او ثواب دی اقبای السلام زیات شي د کامل کولو اجر د لپاره الله ابن جوزی رحمت الله علیه وسلم چې وایي د کمال اجر د لپاره دوی صبح سنتزا ویل اول ومتملی دا چه خطس امتحان که دا کامیابشی او عجر چکم دنو چونر چه مصیبت جا تیگا جا تیگا کنن اشدو ناسی بالا ان بیا سم الام سلو فلام سلو با اینی طولو نا سخت امتحان چه راجی وی پیغمبرانو با نیراجیم اگوی چه بس اللہ با فیصله راولی کنو قول اللہ انا وقال یا صفا ایز ما غد غم پوی من الحزن دا شکیات مخلوق تا خونہ جے کرے کسو داوی چا دے خداویر صبر جمیل دا صبر جمیل دے دے خوشکیات کئی پر یاد اللہ تا کئی خوا یاد دراکی اللہ تا یا اللہ پاکا یو غم نشو دو نشو بلکی دریشو یوې سفوب بل بنی امیر بل جګدنی یو وو دا درې وڑانو وښه کالو جو ویل چې کله دا وازه پریا دوه وره ده وی تلای بوده تفتهو تامی شه تذکر یوسف یا ده یوسف لرا تر دې پوري یا بسخت مرې شي قریب الموت او تګونه یا بشي منالکندمډونه مډ بشي یا ځان آیا قریبی هلاکت تا قالوا ان معاشه بسی یکنځه شکایت کوم از مات صف تغمنه ادمي ګيو غمو معمولي غمنه چاته شکایت کوم الله تک نه او تاسو هم په وړاندې کې والهو من الله زه تی جنمان پويګم ده الله تعالی ما جتا وسنه پويګي اغه د پټو یا په ذریعہ د وحي او توجيهات من مشوکړه ایا چې نن نوراله مو سره چې یوسف له باندې لري خدای زکه یادو ما چې ده او زمو سره خراب کړي او زه الله تعالی ته کوم چې الله کو کوم لا قان نصیب شي یا بني ای زمو بچوې زغلا شي فتحس زخه چې سجيو کوي سپا زور ولاته سبناو مې دکې د الله رحمان نه یک ننومې دکې د الله رحمتون مگر کافر فلما دغرو علیه کله جلادل او ختم ولور کی یعقوب علیہ السلام دی الکان الله جزمان الله یوسف علیہ السلام په نوم باندې امنا من نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله وای دا اولاد پیغمبر د طرف نه یعقوب دی د سال د زوی او د ابراهیم د نسله طرف نه الا عزیز مصر د مصر با چاته خته وای السلام علی من تباله اما بعد ولید غشال کی خدا او چل مصر بسې کاٹیل به یو د کاٹیل سلام دغه سیدانو بسم الله علمه منی تبال ودا پاکه سلام نه نګورا موږ او قرانه یو چې به موږ باندې د سات صحیحه امتحان جهانونو نه اغلی دي مصیبتونو نه اغلی دي اپمان دغه شان ته جهان دي ابراهیم علی سلام باندې امتحان او ته ساته سلام باندې امتحان او اپمان جهان دي زمای او زی وروښوې د دومره کالونو وشو اغه او ته چې د ابز یم ران ازمانه یې سار کی نو بیا بزمات چې ګرمشي زمما کډرای په کاري غودا زموږ راولګا او که خيري په کاري نشاراوینو کله چې داخت ورسيده د پلار او د پلار داخت چې ورسيده سبسهم په جړا شو علم ما دغلو کله چینه نو مطلب معنی قالو ویلي یا ای عزیز مصر مصره مون تر را رسیدلی داس من قران ای تازه روزه را او جه سوږي او ګیو مطلب دانی معنی نشته او تکلیف ده او هغه یاسو به بزاج جنا تاسو سره جا کوټه کمی دي انی ست احسان مقابله خو دې خو کمی خو بیان خو او فلانا لکیلا پورا پورا را کمن تا غا پایمانا یا باردو خانو و تصدق علینا او خیراتو کپمون باندی یکنن اللہ پاک جزا ورکه عجر ورکه خیرات کون کتا اگا چه کرا دا خبرو گرن و اگل راجم اکراتو لد دا لوخی دا شید او زن خیمانی فکی خواه دا لوخی دا شید او تنگولا دا شید دا شید او تنگولا قاو دیل پداره خو را تداسوي چې دا د یعقوب علی السلام ځمن دي او د تریو خزو ایله په وینشاده سلورو او کنه دی خلک چې کوم نه نو مڅي دراهل یوزي یوسف چې نه نو یې سلی را کوي دا ورته وویل یو وویل غلب سره خور لري کنه او کنه یو بل تا ګوري ا بیا یې بیا شوی بیا ټنګ لور کړا شي بیا ټنګ ورک و دی کنه یې دا کوې نه راوي ته په سبس باندې دیو خارڅ او دا غرمې سیاو کړه په پیسو خاص کړه خو نو تاسو یو کا بیاځوي بیاځه مولاور کوي دا لوخه ما ته وای چې دا خلک ټول بازار چې مالال ک چې مالال ک دا لوخه اراده دي شوی دا یو بل تا وکړه په ستر کوڅ کې را لې وې دا ګور و نو خو یو زمندتلار غریب په یو زوی باندې دمره خپو بیا چې بل باندې دمره خپو زموند ټول چې مالال شو د بیا باندې چا حلې د سنگيري پلانره نبي صلى الله عليه وسلم بیا ټام ورکړ ټام ورکړ وینال نو یې معاف کوي دا بیا ته یې معافې نبی توچه خا یوت پوزن کوم تاسو ماته خنیر نه وګورئ نو وے کال هلالنتم تاسو تی جنا تاسو تی گئی ما فرالتو بیو سوک تاسو سکهن کړی یوسف سره داوی ورور سرا بنیامین جام چې غنوز لري زری کړل دے او یوسف علیه السلام تاسو دغه شند کوی تاسو ورې پته ته تشې هغه واه کی تاسو لا کار کړو چې تاسو جاهلان وئ اوس کو بزرګاني او هغه او هغه خبرې د قالوا ديور تولي ائنك لأنت يوسف وتي يوسفي تي تيوسف لك رأتكيش لك يوسف تي اغياءو انا يوسفو يوسف واضاك داز مورور قد من الله يقنا يوسف انك لأ الله إن خبر دادخ دا من يطلق جاجة فريزگار يختار قد صبر قد الله نبرباد عجد نيكانو قالوا ديوري تاللائي قسم پخده لقد آسرك علينا آتك ورقل آتك وخده الله پا ممباني يقنا من خطاقار غنا باندې قرارته اچرافي جرم وک اچرافي جرم وک چې کله اچرافي جرم موږ خلک وطن نشړي د بهترا غوړي ها ها نو ځان ته راغړې کز وطن نشړي راوړې کنه ها پاکستان چې ګرنه نو دا وطن نشړي پاکستانی حکومت چې ګرنه نو چې اچرافي جرم موږ خو ماتې کا وس کنه او ته د وطن نشړي قَالَ يَوْسُبَ عَلَيْسَ مُتَصْوَيْ لَا تَصْرِبَ عَلَيْكُمْ لِيوْمْ نِشْتَهِ Цِرُوْرَزُ هُرَنَا پَتَّاسُ بَانِنَا نُرَزُ اسنہ مرامتہ کوم زران تے لہ ندر کو ماف کری استے جی او دا نه ریپان او شړی ټول ما په اړه راشي وای ما په اړه به تا راشي جوړ دې کړی راي ما ما کړاسته الله دې ما پی تاسو کې و وفر حمد دیو نه ولي یوسف علیه السلام چې بیا بکته شي بیا با نه نو ولي فور ما کړلフィル فور الله تعالی او الله ته بخنه و زوانانو سره وي دغه شانت خو یا خلک کمیس کو تو ای ز ابو بکمیسی لاتی تاسو ما دې کمیس را و جدا وجه الله تعالی کړی چې دا ستا کمیس کله تعال د هغه په دې استر کو ما په دې کې دا شکایت دې چې دا دې کې وبې تکلو شو دا د یوسف علی السلام څو و دا کمیسو چې کله یوسف علی السلام دا ته ورزيد هه خو یې نو دا کا وسره دې په غاړه کې دا تعویز په شکل و او کم کمیسی ایبراهيم علی السلام لا نه راوړې په دې وور کې نو اغه د جنت خبيسته او مثلا بعده نسلی جو تپاجو ددغه کمیز د جنت خميسو او جنت خبيسو داسرات ویچ کنه اغه راندو به تڅ گیگی کی کی بنا کیگی او صاحب دغه څه ازما به دا بالکل څه ده دا معجزه سید خان معجزه الله دا شویل ورته چې دا به داروشي دغه لپاره اخر بوشي او د کلامش دا که د جنت خبيسو د جنت خبيسو داسرات وی ملاما فصلت لیر کله چې جدا شول قافله قالو ویل ابوهم پلاز دیو د دې اکبر شات والسلام تا هغه نسیم چې ګمډه نه سره باور رواول ته زما شهبد جنت غبوي د دې په د جنت د قمیص بوي د قمیص نو وای ځه د یوسف بویر راځي لولا ان طوفانیدون کما ته دی وقوف نوایې ها لولا ان طوفانیدون کما ته دی وقوف نوایې نو بس د یوسف بویر راغې دا څنګه بوښودا وې دا کاشي بوید ته نه نات نو ما سواده یوسف څنګه کمیسن تا خبرې صحیح نه مونږ لولا ان طوفانیدون اوکړه لکه تقریبا وې د مصر د اتیا فرسخه اتیا فرساقو نا اتیا فرساقنا توجودی تقریبا دولس شلی مل دولس شلی مل مسافوا دیزنو احل